і прийняв супровідника і шпигуна без єдиної хвилини чекання. Степан Петрович, трудно переступаючи ногами і не перестаючи дрібно тремтіти та тримати себе лівою рукою за правий бік, зігнуто увійшов у кабінет начальника НДБ України. Коли він переступав порів його, на лиці його вперше гнула кривенька посмішка, подібна до сірого промінця осіннього сонця, крізь купу понурих важких хмар. Запухлі очі його невідривно дивились на знайоме обличчя начальника, ждучи від нього сподіваного руху. Але воно чисто рожеве, аж блискуче від натягненості шкіри на вулицях, і з цікавістю вдивлялись у покарлючене, жовто-синє, запухле, заросле обличчя американця і не рухалось. Коли Степан Петрович підступив ближче до столу, він скривив товсті губи болісним усміхом і шипляво сказав «Не впізнаєш мене, товаришу?» Начальник здивовано скинув очима на уповноваженого. Той злякано витягся, хотів щось сказати. Але Джон Едісон, ще кривіше посміхнувшись, прибив його. «Я кореспондент правди, з яким ти три рази балакав тут, в цьому кабінеті» присланий для анкети, пригадуєш. Не впізнаєш. Начальник МДБ вражено підвівся, уп'явся розширеними очима у страшне лице і, видно, почавши щось розуміти, грізно звернувся до уповноваженого. Що це значить? Той зблід і від страху тільки дрібно заворушив губами, не знаючи, що сказати і кидаючи перелякані погляди на Джона Едісона. Тоді Степан Петрович сам коротко пояснив непорозуміння. Під час його розповідання про допит начальник, видно, вже цілком виразно пригадав кореспондента правди. Упізнавши, він зараз же швидко підійшов до нього, поміг йому сісти у готель, вигнав в мрійного уповноваженого, не казавши йому – з'явитись до нього через півгодини, потім потелефонував до якоїсь клініки і наказав прислати їхнє авто та наготувати окрему кімнату для важливого хворого. Лице його став густо червоне від сором, люті, страху, бо він уже встиг потелефонувати до Москви про надзвичайну подію з американським шпигуном. А через годину Степан Петрович вимитий, поголений, переодягнений у білизну клініки. Лежав у білому ліжку, на бездоганно чистих простирадлах і дивився спухлими очима у білу стелю білої кімнати. Все це було, розуміється, не справжнє, не реальне, фантастичне, але було так безмежно приємно лежати і не чути ні гострих кусань за ноги, ні задушливого смороду, ні футболу, ні суддів, ні пекучих кігтів у праги. У тілі, правда, стояло тремтіння, кашель теж був, і кров вихаркувалась з кожним вибухом його, і біль так само ломив увесь правий бік. Але це все казав лікар мало хутко заникнути. Та головне те, що можна було лежати із заплющеними очима і нічого кошмарного більше не ждати. Одначе лежати так непорушно довго не пощастило. Надвечір, коли сонце зачервонило, білу стіну проти ліжка. Сестра-жалібниця запитала хворого, чи не схотів би він бачити одну даму, яка прийшла провідати його. Степан Петрович був так здивований цим запитанням, що навіть на мить забув за свій стан і дозволив дамі увійти. Але коли побачив у дверях струнку білу постать грецької богині, він згадав про себе, про свій страшний вигляд, який на хвилину побачив у дзеркалі, коли його голили, і машинально хотів сховати своє лице. Але сховати не було куди, і він мусив зустріти богиню своїми набухлими очима, покривленим ротом, своїми синяками і опухами. Та вона, немов нічого того не помітивши, підійшла до нього із простягненою рукою і ніжно зворушеним усміхом. «Звідки вона?» Могла знати, що він був тут, у цій клініці. Ви дивуєтесь, як я вас так одразу знайшла?